Раптом там метеорити почнуть з неба падати, чи блискавки сильно лупитимуть, чи щось таке. От халепа, і що тепер робити? Аж тут спочатку я не розібрався. Думав, то так голосно хрустять сухі лісові гілляки під ногами переслідувачів а потім щось чверкнуло у мене над вухом, і в ту ж мить від дерева, коло якого я стояв, на мене сипнули скалки і шматки кори, на мисліт стріляли з пістолетів. Еквадорці, вони без того такий народ, що спочатку пальнуть, а вже потім заглядають, у що влучили. А тут посеред ночі прямо в горах двоє незнайомців кидаються на втюки, вийти на вимогу поліції. Ясне діло, по нас без попередження відкрили вогонь на ураження. Вони десь тут, зникли за онтими деревами. Загриміло зовсім поряд за нашими спинами. Часу на роздуми не було. Тікаємо, скомандував я, після чого ми з тьомиком дунули галопом через ліс, неначе два кавани, обриваючи по дорозі листя і збиваючи головами найнижчі гілляки. Еквадорські поліцейські проведжали нас пістолетним вогнем. На щастя, не проникна темнота, нерівність довколишнього рельєфу та відсутність собаку-переслідувачів виручили нас. Завдяки цьому ми з товаришем досить скоро відірвалися від полісменів. Відбівши небезпечну віддаль, спинилася на краю величезної галявини, котра похило сповзала кудись униз, у темряву, і повалилась в кущі на узлісі, Спинами прямо на холодну землю. Якийсь час я розрізняв Лиш власне серце биття Та уривчися дихання напарника. А потім все стихло, І тільки вітер Знижка шародів кронами у височині. «Ти чув глухо прохрипів Тьомик? Ти це чув, муха. Вони по нас стріляли живоде рекляті, й я ледь у штани не наваляв таку нам тут паніку затіяли. Несподівано я розреготався, незважаючи на небезпеку бути викритими чи на крайній випадок підстреленими, я не міг стриматися і заливався, мов на ж Максе тихше. Тьомик силкався затулити мого рота рукою. Чувак, угомонись, що з тобою таке? Геть ячмів, дурбило. Проте я ніяк не міг втихомиритися. А сміх, знаєте, вельми заразна штука. Кьомик так і не второпав, через що я так запекла вироговчую. Однак менш ніж за хвилину перестав затискати могорота й і сам гоготав, мов гусак, та і ржав, як коняка. Якби в той момент мене і напарника почули еквадорці, на наших надгробках можна було б сміливо писати «Так весело і смішно». Що ніхто не помирав. Заткнувся я тільки після того, як товариш запхав мені до рота прохкий пучок трави. Затим він і собі у пельку напхав якогось бадилля, Оскільки попри всі намагання, так і не зміг перестати сміятися. Лише тоді ми затихли. Отак ми сиділи в якихось плішивих корчах посеред еквадорських анд, скоцюбившись у повній темряві, неспинно здригаючись від внутрішнього безгучного реготу і напакувавши за щоки жмути соковитої трави неначе два опецькових хом'яки. Дана розповідь не матиме якого-небудь спеціального завершення щітко окресленою та глибоко філософської мораллю. Я переповів її лише для того, щоб по-перше пояснити, яким чином ми з Томиком знову опинилися в Латинській Америці, а по-друге підготувати вас, шановні читачі, до наших подальших пригод – Якщо ви дочитали цю історію і вам не втямки, як двоє, на перший погляд, цілком адекватних хлопців можуть опинитися посеред неприступних анд без грошей, спорядження, без теплого одягу і конкретних планів на майбутнє, відмовившись від затишного байдикування в одній з найчепорніших європейських столиць та ще й отримувати від цього кайф, то вам, певно, не варто читати далі цю книгу. Не шукайте в ній логічних учинків, виважених кроків, геройських подвигів та глибокої моралі, що надихатиме вас на шляхетні учинки. Це лише історія про двох навіжених чуваків, які наповну смакують життям. Тож, якщо раптом після прочитання першої хуліганської оповідки у вас у роті застався гіркувати присмак, а в голові застигла одна єдина фраза – вони що, ідіоти? Краще відкладіть книгу в бік, бо на цих сторінках ви знайдете що завгодно, але тільки незаперечну відповідь, на ваше слушне запитання. 15-29 вересня 2010 року, Київ, Львів. Мої 5 мільйонів доларів. Це сталося приблизно за рік до того, як ми з Тьомиком надумали пертися в Перу. Якраз після того, як мій товариш відхопив свою спадщину в Стокгольмі. Того незабутнього зимового вечора у мене в голові щинилося хвилинне сонячне затемнення чи щось таке. Я інспірував напарника на найбільшу авантюру всього нашого нікчемного життя, а саме рвонути до Мексики у пошуках легких грошей, легких жінок та легкої слави. Перемітка. Більш детально дивіться на віжені в Мексиці. На той час ми справді думали, що саме бойовий десант у Мексику був найбільшою нашою авантюрою. Я ж іще не знав тоді, що через рік ми попхаємося в Перу, і навіть помислити не міг, що з того вийде. Незадовго перед тим, як зірватися і чкурнути в Мексику, я покинув столицю Швеції на кілька днів.